Sunteți cumva dom Cezar? Ce este? O muiere! Sunt sigur că satana e prin apropiere și dom Salus, de asemenea tot prin preajma lui. O babă! Dom Cezar, dorești ceva să-mi spui? De obicei, o babă anunță pe o jună. Vă sărut mâna! Maica ci precisă și bună oh. să vă blagoscovească! Într-un sfârșit duios, debutul mi se pare cam prea misterios. Ați. Dat vreo întâlnire cuiva care o să vină la noaptea în secret? Și si, nu mă crezi în stare? Și uh, si acest filet discret, prin care e poftit aici la Sindrofie, e scris de dumneavoastră. De cine vrei să fie? V-am întrebat, fiindcă e un joc E teamă să nu fie la mijloc o scenare și m-a trimis pe mine întâi în cercetare. Dar cine -i? Nu pot spune Se teme sau de o cursă Nu strică niciodată să fii prevăzător Măi, măi, ce grijulie Pentru o scrisoare dulce atât a pocinoc am spus, eu sunt domnul Cezar. Dacă e așa, vă rog să scriți cuvântul vino pe plic Vino Dar să se vadă Nu, nu, nu, nu, însă dumneavoastră Că scrisul e o dovadă, puteți să o compromiteți ce un Nu-i voie recunoaște cred, scrisul de pe plic Cum mai? Ei nu știi să scrii, băiete? A, ești mut? Sau faci pe mutul? Al ciorilor veniră și muți în ajutor. Ia, scrie aici vino. Vin... A. E foarte ascultător. O să vedeți de seară. Cred că e Sunt măgulit. Senioare, eu plec. V-a sărut mâna! Să pleci cu mâna plină! Ah, oh, sunteţi Eu sunt la mânăstirea de la San Isidro și mă numesc Oliva! Oliva! Și dacă vorba de mine aveţi nevoie, eu stau în strana a treia, pe dreapta! Pe dreapta! Ah, noaptea asta m-a gândit da, să Da, bine, înţeţi că ieşi, ieşi, ieşi! Trăiesc un vis, parcă spica din lună. După băuturică un pic de aventură, să vă spun drept, nu stric că mi-am potorit stomacul și inima în curând. <laughs> Începutul-i sfrașnic, ce mai fi venind la rând? Domn Cezar e acasă! Hai. altă lovitură, o să-mi aduc aminte de această aventură. O spăț, o întâlnire și un duel și bani... Zău, parcă sunt Don Cezar de acum 10 ani. Poftiți, monsemiore, vă rog, intrați în casă. Aici vă rog să credeți că sunteți ca acasă. Vă luați loc, așa, așa fără jene. Ce mai e prin Madrid? Eu nu mai știu nimic, e un oraș splendid. Vă rog, istorisiți-mi ce s-a mai petrecut. Eu sunt ca un sălbatic, sunt ca un nou născut, un mort trezit acum de două sau trei ore, un hidalgo din vechea castirie, seniore, mănușile pierdute, panașul șterperit, ai seniore, dintr-un voiaj cumplit. Că veniți din cer străine? Da. Și eu vin de departe. Adevărat? De unde? Din ce anume par? Vin de la dracul praznic din nord. Ce curios, eu vin uh, din sud. și nchipui cât sunt de furios. Și eu, sveniore, turbez de lege Eu două mii, seniore! Văzut am femei o încântare, verzi, galbere, albastre, ce locuri, ca vis, am vizitat Algerul, am fost până în Tunis, acolo unde turcii sfidând oroarea morții, țin răposați în țeapă, în, în fața porții. S-au bătut joc de mine! Eu am fost torturat! M-au exilat! Aproape să fiu și spânzurat! Am fost trimis, seniore, la Neuburg cu o cutie și cu o scrisoare, știți? Ce era scris pe hârtie? rețineți l acolo pe acest bătrân bazal. Pe acest bătrân bazan. Ăsta-i <laughs> nostru. Oh, Sezar de bazan, prind <laughs> eu gâtul două. Ce-ţi voi? Și pasămite în locul lui pe cine ți nchipui că-mi trimite să-mi ceară scuze. Pe un paş, pe un paş. Dar l-am închis și am venit. Eu sunt în mod franc și deschis, să dau ochii cu stăpânul, cu dânsul în persoană, cu acest tâlhar sinistru, cu această legioană. Pff, dar dar unde e? mai văzut un om, Sezar? Să văzut? Eu sunt. Eu nu fac glume. Nici eu. Și sunt lucid. Ai întrebat de Cezar. Mm, eu sunt. Ce nostimată, hai încetează odată cu această mascaradă. Dar știi că îmi place? S-ar zice că ești puțin gelos. Te plâng și foarte sincer, te plâng, dar ce folos? Decât zgârcit, mai bine sărac adevărat. Decât gelos seniore mai bine încornorat. Dar dumneată te bucur de ambele de căci am o întâlnire cu soția dumitare. Cu soția mea? Te miră? Greșești? Eu sunt la cau. Atunci de ce faci oare în tămbalău? De un sfert de oră domnul trăsnește, urlă, mușcă și se învârtește în casă ca și un leu în cușcă. E, domnule, ia să încep a clocotii. Ei, și? Ești cam obraz? Nu-ți Ce-o plăti! Urtai la cap pe vremuri o panglicuță două, Ați văd că la picioare se poartă. Oh, <laughs> pentru acei la care piciorul mai deștept. Mă ajunge! Ne vom bate! Sunt gata, te aștept. Până o să dau de Sezar, o să încep cu tine. De început e lesne să nu o sfârșești cu mine. Ești încrezut? Da, o să te dau eu peste cap. Eu când am dat de o pleașcă, pentru nimic n-o Ei? Unde? Chiar în curte! Să mergem? Fite sigur că vine și două un Sezar la rând! Nu zău! E sigur! Din noi doi, dacă unul e mort, prin soare pui! Nu-l nu mai ucis pe Sezar! Ce bracu? nu niciun om Ce-i masa asta? Sau cipași pe fără? De ce au trimis ei Pajul, căci Gudiel declară că Pajul a fost acasă la Giriton direct? Dar lui Blaspen de fi? e cam suspect. Domnul Giriton probabil că are în însărcinare la curte sau încearcă o mică înscenare, sau poate o cabală. <laughs> nu m-am gândit deloc că ar putea să intre și ghirita în joc. Iată-te în sine, infamă creatură! Domn Cezar! Pui la cale vreo nouă lovitură? Nu te așteptai la mine să pic așa din horn și planurile tale pe dos să le răstorn. Păi, da, aici e ai o casă cu chichițe, M-am piedeat la tot pasul în fel de fel de ițe. De azi de dimineață dărâm tot ce întâlnesc și planurile tale pe rând le prăvălesc o sadică plăcere. Ce dracu a putut face? cheul Dumitale cu sacul cu patace, venind știți de la cine și pentru ce? Ei, da. L-am îmbăta. Dar banii? S-au dus, Maria ta. Ah. Am împărțit cadouri, mi a mers mai bine treaba. Am doat și eu, prieteni. Mă suspectez de Întâi mi-am luat eu partea, nu sunt din noi aproși. Pe urmă doamna ce. Oh. Sigur. -o? Oh. M-am pomenit aici cu o babă, cu o cotoarbă, cu nas cât și cu ulei în barbă. Ce vrea? Să știe dacă-ți dă un Cezar și că-i drept că eu pe doamna aceea la noapte o aștept. Oh, Ce-i, vie! Ce -ai spus? Să fie! Ce-i, Ghost? Să O și-i aștept acum! Oh, speranța mă învie. Nu-i tot chiar În fine, faimosul capitan care mi-a spus în curte că-l cheamă Ghiurito, făcând la gură, spune că Cesar îi trimise pe un paj să-i mâneze un binețel, veniți să-mi ceară socoteală să-mi pună mâna în gât. Ce-ai făcut cu rânsul? Bineînțeles, l-am ce spui? La ora asta nu crezi mai respire. Ești sigur? Foarte sigur! Oh. O oh, mare, ești tu, Doamne, atunci acest spurcat nu mi-a stricat nimica. Ba chiar m-a descurcat. Ai mai văzut uh, și pe alții pe aici? Nu! Dar în curând am să văd tot Madridul! căci vere am de gând la tot să le dezvăluie adevărat un nume și să provoc o zarvă cum n-am mai fost pe lume! Cum ce? Uh, Obrește bani, dar fugi, dispar! Ai vrea să pui iar agwasirii infam pe urma mea și să-mi faci vânt pe o navă, metoda isuverană ca să contemplu azurul de pe Mediterană, nu-mi înghi? În Băi, jur! De altfel, de pe acum, miros ca ai se va petrece un lucru tenebros. Oh. Vă văd și cum se crapă la ușa încet canatul, cum pământiu la fața apare condamnatul săpoi apoi pe altă ușă, avid ca un dulău, cum intră încet călăul. Oh, tu ești acel călău! Frastii. Eu stau de veche, nu plec de aici! Ascultă! Vreau să-ți răstor, manevra și fără vorbă multă ești tager, ești puternic și bănui cu i ai vrea mai mulți deodată să-i prindi mm, cu același laț. Vei prinde încă unul! Stai, să vorbim no, ca frați. te cunosc! Vrei iarăși să mă vinz la pirații din Africa? Să fabrici un alt sezar fictiv să-și o lume întreagă? Stai să-ți explic! Hardin! Nu mai ce aceste infame mașinații! Vreau să salvezi din iara satanei condamnații! Ha, ah, tot mai trece gata! hei! Hei! Totul se de stramă dacă se află cine-i a anume cum îl cheamă. Să consemnați în actul un lucru fabulos! Cam am pus în fine mâna pe Matalobos! Ce a spus că... hmm? Dacă într-o zi, o zi, câștig partida, l-am prins la mine în casă pe când furam. Merpida, canalie! Legați-l! Minți, ești un brestemat! El e tâlharul care... Cine m-a chemat? Eu m-am chemat. E culmea! Seniorul e dreptate! Sunt Cezar de provoci Zău, provoțilaritate, domn Cezar! Luați mantaua aceasta de bun gust! Și veţi vedea că scrie pe Guler Don Salus, Ea mea mi-a fost furată Așa e, chiar marcată Costumul lui de asemeni e, e al contelui de alba furată acum un an, se vede clar bazonul E fiul lui Satan A, cere toturle cu cele trei chenare mm. ah! oh! Așa se poartă bani, mă rog, prin buzunare Sunt bani furați, nici vorba e sigur M-a lucrat ah, Am găsit și acte Cu ce drag v-am păstrat bilete dulci Și bilete dulci, oameni Scrisori sunt adresate cu ei Contelui de alba Așa ei au fost furate Aș vrea să spun o vorba Te-am prins S-a terminat Dosul case. casei Ai un om asasinat Și cine e criminalul? El Poate vin grămadă Când ai intrat în casă avea în mână o spadă Poftim E sânge <gântul> Haide La drum Matalobos Petrecere frumoasă o, ai, Ești un picălop ești, ești un picălop Aceste ziduri sombre nu mă mai înspăimântă și gândurile negre abia mă mai frământă. Ce liniște adâncă! Ce calm netulburat! Nici nu mai am temeiul de a fi îngrijorat. Am chiar speranțe. Pajul mi-e slugă devotată. Regina, în clipa asta, a fost înștiințată. Dacă am salvat Regina... Atunci pot să mor Am răsturnat tot planul lui înspăimântător Să mor Așa cum are valetul sau arăgatul Să mor Ca toți aceia ce își spășesc păcatul N-am să mai văd de-acum Mânuța ei plăpândă pe care am strâns-o în mâna mea Toată tremurândă. Sărutul de pe frunte. A ce înger adorat! E groaznic să mori singur Și să mori desperat. I-aud și acum pașii saltând pe dușumele. Îi văd și acum rochea-i albă de dantele. Privirea ei surâsului. a, e atât de crut. Nu o să mai văd acum nu o să mai aud, nu, niciodată, am cu putință, oare? Domnul Cezar! Doamne Sfinte, regina ce oroare, e prinsă în cursă, doamnă! Ce ai? Maria ta, cine ți-a spus aici să vii? Cum, dumneata? Eu? Am primit scrisoarea. Scrisoarea, de la cine? A ta? Eu născ scocire. cire. E scrisă doar de tine, Să ar zice că regreți, citește-o. În pericol complet, mă amenință, regina vieții mele e în copil să mă salveze. Dacă se îndură -mi un minut, vine astă seară la mine. Sunt pierdut. Oh, mă drăda. va să nu fiți zărită, băteți în dosul casei în poarta zăvorâică și o să vă deschidă un devotat al meu. Am uitat de această scrisoare. Fugi! Cum eu să fug, domn Cezar! Bine, ce rău te porți cu mine! Ce ți-am făcut eu, ce oare? Ce faci? Nu e bine! Țărești viața, doamnă! Viața? Cum? Nu pot să-ți spun mai mult! Vai, Cezar! Și am tot, trimisam și o femeie înainte de-a Cu fiecare clipă care înaintează viața dumii scurge strop cu strop. Fugi! Fugi! Abia acum pricep cu care scop vrei să mă alungi. Te așteaptă desigur un pericol și vrei să cruți regina. Nu plec! Dar e ridicol! Ce-ți mai trecut prin minte? Fugi, doamne, te implor! Aici! La ora asta, și în capcana lor. De ce vrei să mă alături? cum să găsesc cuvinte să te conving. Să poate cumva te-ai resgândit. Ți-am scris eu. Eu, doamnă, sunt demon, un bandit. Această casă, iadul, de ce mai șovăi oare? s-a întins o cursă, o cursă îngrozitoare, fuzii! Stai! În casă, aici, când ai intrat, s-a deschis. Da? Cine? Nu știu, mai și mirat. Un om mascat? Ce e asta? Cine putea să fie? Și, -și cum era? Vorbește! Eu cursă străvezie. Eu sunt. Mai. Majestate, fugi, fugi! E prea târziu acum. Doamna de Noiburg, nu mai e regim, Cloaznic. E simpla concubină a omului acesta Ce știu că va a plăcut. Am fost atrasă în curs o Doamnă, ce ai făcut? v am la mână, doamnă Fatală împrejurare Vă voi vorbi pe față și fără supărare Cum? Dau de dumneavoastră că noaptea e întoi În camera lui Sezar și singuri amândoi Acest fapt, dacă e public Formează mărturia care o să anuleze de drept căsătoria Gândiți-vă la noi, Burg Ce zarvă, ce rușine, na? Am putea să evităm scandalul Credeți-mă pe mine dacă semnați scris Soarea aceasta către rege Pe care o voi duce eu însumi Se înțelege V-am pregătit în curte un răzban O să găsiți și două genți cu galben Vă rog să părăsiți cât mai încă vreme Și cât mai iute țara Veți trece prin Toledo Apoi prin Alcantara spre țara portugheză Sau unde veți mofti Vreau să vă fac un bine Vă rog a vă aminti că nimeni Nu știe de această aventură Până în această clipă Giciți ce tevatură va fi în Madrid când știrea se va împrăștia Gândiți-vă ce faceți, sunteți în mâna mea Aveți pe masopan, aveți și călimară Ce să mă fac, va? Soarta va fi mult mai amară de nu-mi dați semnătura pe care o solicit Doamne! Tu ai să te amesteci, te fac om fericit Semnați! Ce să fac, Doamne? Ce înseamnă strălucirea coroanei când în schimb îi va așteaptă fericirea? Chiar dacă pierdeți tronul Nu-l pierdeți în zadar În casă suntem singuri Nu-i nimeni așadar De nu semnați scrisoarea, Ghiciți ce vă pândește Scandalul Mănăstirea Sezar vă iubește E un bărbat de seamă, un nobil curtezan, E descendent din vița măreților bazan, Și e om cu avere, castele, o moșie... O... Ha? E duce de olme? Acce ticăloșie! Eu sunt Rui Blas, nu Cezar, sunt un lacheu infam. N-ai să semnezi nimica, nestul. Mă sufocam. Ce spune? Nu e Cezar. Sunt Rui Blas, o slugă în slujba acestui câine ce vrea să vă distrugă. M-am săturat de atâtea nelegiuiri. Destul! De falsa ta sunt până în gâtsătul. Ca și de fericirea ce spui că mă așteaptă. Revolta mea cea veche în fine se deșteaptă. Am tăinuit prea multe, prea multe grozăvii. Nu. Nu mai sunt părtașul acestor mârșăvii Din noi doi numai tu ești mișelul și licheaua Ai sufletul de slugă Eu n-am decât livreaua S-a cam pripit la cheul cătând să mă doboare Acum răzbunarea e mai usturătoare Când va afla Madridul ce se va minuna Ați vrut să mă distrugeți, eu vă voi detrona Ați vrut să înfund exilul, vai, ce nechipzuită mi-ați oferit ca soață o fată din Suită. E rândul meu acum de a vă oferi cheul de ibovnic. El poate deveni și un soț perfect. Cu darul ce aveți de a seduce și cum sunteți duce, <gângări> va deveni și duce. Ai insultat regina și ai pângărit femeia. De... E de prisof. Deci, ușa închisă cu cheia. Marchize, până astăzi satana te-a păzit, dar pofta răzbunării în fine s-a trezit. Dar nu-ți închipui, oare, că o să te lasă în pace să-ți faci mendrele în voie cum vrei și cum îți place când cineva comite un act injurios, un act atât de josnic, de laș, de odios, oricine, nobil, slugă, un om de rând din piață e îndreptățit să-i scui pe sentința drept în față! nu-l lovești, opriște! Pă ceru mil, iertare, a face aceasta de mără și avătrădare o lămuresc eu singur, acum, aici, eu. Comis o crimă! Mofturi! Vei muri, seniore! Acum, de mâna mea! Așa cum moară un câine, cum moară o lichea! Vai, iartă Oi Cu iartă-le! Cu tine am isprăvit! mor moare! Da, mori! mor pe de psih! E glasnic. Eu nu sunt un etremnic. E inima curată. Dragos dragostea aceasta, Maros, m-am istuit. Eu nu încerc să mă apăr. Știu că ar fi trebuit să caut o altă cale. Greșeala e săvârșită. Dar v-am iubit cu atâta pasiune nesfârșită. Te rog! Nu! Nu, nu vă temeți. N-am să mă apropii, jur. Vă voi vorbi pe față și fără înconjură. Vă asigur, majestate, că n-am suflet de fiară. De azi, de dimineață și până acum, spre seară, am hoinărit pe uliți cu capul încovoiat. Ce vrei? Vă cer iertare cu toată desperarea. Nu! nu? Sigur? Sigur. Atunci, tu ești salvarea. Ce faci? Nimic. Durerea cu o clipă o scurtez, în timp ce tu mă vlesc imi, te binecuvântez. Ce-ai făcut, domn Cezar? Când mă gândesc, iubito, iubirea noastră mare, cum aș fi împodobit-o. Ce-a fost în sticla aceea? Răspunde, îți vorbesc, răspund odată, Cezar, Te iern. și te iubesc. Eu sunt Rui Blas, nu Cezar Rui Blas nu mă răpune Că-ți Vorbește ce a fost în sticlă Spune Nu cred că a fost o travă Nu, nu Ba da, ai checit. A fost A fost o travă mm. Eu mă simt fericit Îngăduie tu, Doamne Justiție divină să binecuvântezi un lacheu Pe o regină Ce mângâi un suflet Un suflet Ce trăia de dorul ei și care se stinge pentru ea Eu l-am ucis Eu, Doamne, ce chin nenorocitul Doar te iertă sem Sezar era la fel sfârșitul Viața însemna Tot moarte Ani eu. mai sfârșesc Fugi Fugi de aici Iubito Rui Blas Îți mulțumesc